În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu știți ce cereți. Pentru a ședea la dreapta și la stânga mea, nu mi este îngăduit mie a da decât acelora pentru care s-a gătit. Vrați creștini, Domnul nostru Iisus Hristos, merge la Ierusalim să se răstignească. Iacov și lui Ioan, fii lui Zevedei, li se pare că merge în cetatea Ierusalimului nu ca să se răstignească, ci ca să fie împărat. Dornici de mărire și de cinste, trimit pe mama lor la Isus să mișlocească pentru a fi ei mai mari, spednici, unul la dreapta și altul la stânga. Apoi pe drum chiar ei îndrăznesc să-l roage. Doamne, am vrea ca atunci când vei fi împăratul lui Izrael, să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta. Nu știți ce cereți, le-a răspuns Isus. Eu sunt judecător drept și nu dau cinste după cum vreau. Nu cinstesc nici pe prieteni, nici pe rude. Ie dau cinste numai celor vrednici, numai celor ce merită. În împărăția mea, numai cel ce se ostenește va fi răsplătit. Numai cel ce va lupta, acela va căpăta cununa. Împărăția lui Hristos nu este împărăția lumii acesteia, ci este împărăția cerurilor. Fericirea lui Dumnezeu, mărirea cea nesfârșită, viața cea nemuritoare, este, în scurte cuvinte, raiul. Raiul pe care numai pronunțându-l, ni se bucură sufletul numai gândindu-ne la el și se veselește Duhul nostru. Despre rai este vorba astăzi, frați creștini. Să ascultăm, deci, cu mult interes sufletesc. Deși este cel mai greu de vorbi despre rai, fiindcă nici o limbă sau minte omenească nu poate în ajuns frumusețile raiului, și să descrie amănuntele fericirii din el. Din Sfânta Scriptură descoperim existența Raiului și frumusețea Lui, ce nu se poate lămuri prin cuvinte. Doi apostoli care văd măreția acestui loc minunat. Evanghelistul Ioan, cel care dorea să fie ministru, apropiat al împărăției lui Isus pe pământ și nu știa ce vrea. Dar mai târziu, când a ajuns vulturul teologiei și a fost purtat de un înger pe un munte înalt, a văzut acolo cetatea sfântă a Ierusalimului Ceresc, Raiul. Această cetate mare și înaltă, cu 12 porți și 12 temelii. Acolo mărirea Dumnezeirii luminează ziua și noaptea și nu asfințește niciodată lumina. Iar apostolul Pavel spune și el că a fost răpit și dus până la al treilea cer și acolo în rai, a auzit și a văzut lucruri pe care ochii și urechile noastre n-au văzut și n-au auzit. Și nici inima noastră nu le-a poftit vreodată. Acestea sunt cele ce a gătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Însă acești doi oameni care au văzut raiul spun totuși prea puțin despre el și în chip tainic, nelămurit. Dar din spusele lor, și mai ales din spusele Domnului nostru Iisus Hristos, înțelegem că Raiul este viață fără de moarte, viața cea veșnică. El este bucuria fără de sfârșit, viață fără de moarte. Veșnic să fii fericit, să nu te temi niciodată ca ai să ajungi sărac, să nu-ți fie frică niciodată ca ai să te îmbolnăvești, să nu te zavistuiască nimeni, să nu te ispitească nimic, să nu ți se ofilească trupul și frumusețea, să nu mai mori niciodată pururea să fii fericit, totdeauna să ai de toate și fără de sfârșit să te îndulcești de frumusețile fericirii veșnice. Acesta este raiul. Dumnezeu a îngăduit în viața aceasta, frați creștini, ca să întâmpinăm și bune și rele. Adică să avem și zile fericite, dar și zile negre, urâte, pline de tristețe și amar, pline de lacrimi și suspine și regrete. Ca din aceste amărăciuni să ne aducem aminte de suferințele iadului, de chinurile cele veșnice care așteaptă sufletul cel păcătos iar din frumusețile și dulcețile vieții acesteia, să ne aducem aminte de frumusețile și fericirea Raiului, care le vor moșteni cei curați cu sufletul și luptători ai împărăției cerurilor pentru Împăratul Hristos Dumnezeu. La ieșirea sufletului, Omului cel bun îi trimite Dumnezeu îngeri luminați, îmbrăcați în haine strălucitoare, pe care scrie Iisus Hristos, împăratul cerului. Și acești îngeri au cununii pe capetele lor de aur și pietre scumpe împodobite, iar lumina și frumusețea fețelor lor nu se poate descrie de mintea omenească. Și când vede sufletul, frumusețea îngerilor, nu se mai poate sătura și îndată uită lumea aceasta. Și nici nu știe când iese sufletul din trup. Așa de repede sare sufletul în brațele îngerilor aceia frumoși. Precum la nașterea unui prunc îl așteaptă cu bucurie să se nască și îl primește în brațele lor, ca să-l încălzească și să-l așeze într-un loc bine împodobit. Sufletul din brațele îngerilor vede copiii, prietenii, rudeniile care plâng după dânsul și le este milă de el, dar lui nici nu-i pasă de lacrimile lor, fiindcă el vede alte frumuseți, alte locuri, fel de fel de copaci cu frunze și flori mirositoare. Apoi merge cu îngerul mai departe spre locurile binecuvântate ale raiului, unde vede izvoare de ape dulci ca zahărul cu mirosuri plăcute. Acolo alți oameni, alte păsări și sufletul nu poate pricepe cum a ajuns în acele și prea frumoase și de atâta veselie uită de toată lumea aceasta. Uită pe tată și mamă, părinții uită pe copii, frații și surorile și toate neamurile. Soțul uită pe soție, copiii uită pe părinți și nu-și mai aduce aminte de nimic de pe pământ. Sufletul cel bun, zburând cu sfinții îngeri prin locurile minunate, vede sfinții, sfintele pe care i-au cinstit în viață și al căror nume l-a purtat, zburând împreună prin acele grădini frumoase ale raiului. Printre mii și milioane de îngeri și sfinți, printre cete mari de sfinți care strigă cu bucurie, pășește în pace suflete, că te duci la Împăratul Hristos și vezi ce n-ai mai văzut și la locurile pe unde n-ai mai umblat niciodată. Iar Sfinții se întreabă între ei, oare ce suflet trece prin grădina Raiului, ia să mergem și noi cu toți împreună să vedem, cum va vorbi împăratul nostru Hristos cu dânsul? Cum îl va primi? Iar îngeri împreună cu sfinții îl conduc până înaintea stăpânului Hristos. Domnul văzându-l, îl binecuvintează zicându-i, Binecuvântate suflete, că ai ascultat glasul Evangheliei mele și nu ți s-a părut grele poruncile mele, pentru aceasta și eu te voi trimite să te veselești în veci. Și iar zice Domnul către Sfinții Îngeri, duceți-l și pe el însă să vadă și iadul de unde a fost scăpat, să vadă de unde l-am scăpat. Și când merg Sfinții Îngeri cu sufletul prin temnițile iadului, văzând acele chinuri, acele suferinți și țipete a păcătoșilor de acolo, se întristează, începe să plângă și cu mâinile se apucă de sfinții îngeri, rugându-se ca să nu-l lase acolo. Acolo vede el în chinuri pe mulți din cunoscuții lui, din rudenile lui de pe pământ, dar nu-i pot folosi la nimic. Acolo, în freamătul cel mare, în țipetele cele îngrozitoare, vede sufletul și pe mulți cărora le spunea să vină la biserică și ei, să facă rugăciuni, să se spovedească și să se împărtășească. Le spunea să facă bine, să se lase de rele, de înjurături și de drăcuit, iar ei luau în râs și mai tare ziceau, batjocorindu jocorindul cu fel de fel de vorbe jignitoare. Acolo vede sufletul și pe unii cu care se întâlnea la biserică, dar pentru că aceștia veneau numai așa de formă și în loc să păzească ele bisericii, se apucau cu mare îndrăzneală în sfânta biserică să facă zmintele altora, tulburând pacea și liniștea celorlalți. Se miră mult sufletul când pe unele persoane care în viață îi păreau lui că sunt oameni cinstiți și cu frică de Dumnezeu. Și acum îi vede în acele chinuri îngrozitoare și începe a plânge că nu mai poate să le ajute cu nimic și nici nu le vor putea vorbi un cuvânt. Doar Sfinții Îngeri îl mângâie cu cuvinte frumoase, spunându-i să nu mai plângă că el nu va fi lăsat acolo și se va bucura în raiul fericirii veșnice cu toți Sfinții Îngeri și cu toți aceia care pe pământ cât au trăit, au făcut fapte bune și au slujit lui Dumnezeu. După ce îl scot pe suflet din iadul cel de jale, îl duce iarăși pe pământ, și îl poartă peste tot locul pe unde a umblat în viața lui. Îi și sfinții îngeri, dar mai cu seamă vede el toate locurile unde a făcut bine sau rău. Ca într-un film trece prin fața lui toate locurile și persoanele cărora le-au făcut bine sau rău. Mult se bucură sufletul când vede persoanele pe care le-a miluit, pe care le-a ajutat în viață, făcându-le bine, sufletește și trupește. Dar, o, oh, cer rău se întristează când vede undele locuri, unde a săvârșit păcatele, sau unele persoane pe care le-a nedreptățit sau le-a întristat, jignindu-le cu câte ceva cât a trăit. Și dacă nu s-ar fi spovedit, dacă nu s-ar fi îndreptat întorcându-se la Dumnezeu, amarnică i-ar fi fost moartea și pierzarea veșnică și a acelui suflet, și atunci vede el din ce amărăciune a scăpat. Și așa 40 de zile, până la 6 săptămâni, este plimbat sufletul și stă printre cunoscuți la biserică, în casa unde a locuit, prin locurile unde a trăit, pe unde a muncit și printre ai săi de pe pământ. De aceea este bine ca să se facă cele orânduite de Sfânta Biserică mai bine înainte de 40 de zile, decât pe urmă, fiindcă cu toate pomenile ce cei se mai fac de către cei rămași, sufletul se prezintă cu ele și cu Îngerul păzitor înaintea dreptului judecător. Dar înainte de a părăsi definitiv pământul și pe cei rămași din neam, îngeri îl duce la cimitir, la trupul lui, unde a locuit și îi zice Ia seama bine la oasele tale că la judecată iar te vei întrupa și vei fi om ca și mai înainte și vei merge înaintea judecătorului unde vei fi judecat de toate lucrurile tale și-ți vei lua plata și iarăși îi zice îngerul, suflete sărută-ți oasele tale și-și cere iertare de la dânsele. Cu mare scârbă sufletul își sărută trupul, însă acesta este cel care a locuit. Iar după ce este iarăși dus la 40 de zile înaintea dreptului judecător, din porunca Domnului este dus în grădina raiului să locuiască acolo până la ziua judecății celei de pe urmă a tuturor sufletelor la judecata generală. Sufletul rămas în acele locuri prea frumoase cu pomii cei înfloriți, cu mirezme de tot felul în ramurile lor, cu florile cele mai frumoase în mii de culori. Pentru că acolo și copacii știu și simt, având o mare bucurie când văd că a venit un suflet între ei, au cunoștință ca și când ar fi însuflețit copacul. Așa se închină și ei înaintea sufletelor celor bune. Iar printre pomii, cei frumoși, zboară tot felul de păsări foarte veselitoare, cântând cântări minunate, în mii de glasuri frumoase, veselin pe cei drepti și zicând cu glas omenesc, fericiți cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcate. Alte stoluri de păsări cântă cu glasuri omenești, lăudând pe cei drept și zicând, fericiți cei fără prihană care umblă în legea Domnului. Altele strigă fără încetare zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot. plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar corurile de îngeri cântă când vine un suflet nou acolo zicând, Acesta a fost oaia cea pierdută și s-a aflat. În această veselie prea frumoasă, Păsărele nu sunt toate la un chip și nici nu au aceeași culoare. Unele sunt roșii, altele sunt albe, unele galbene, altele albastre, unele pestrițe cu tot felul de culori. Și nu poate spune graiul omenesc cât sunt de împodobite de bunul Dumnezeu care a voit să fie așa. Acolo saltă de veselie sufletul împreună cu îngerii. Acolo se bucură neîncetat în acele veselii veșnice. Și așa fel este veselia aceea din rai, că dacă oamenii ar vedea și ar auzi, nu ar putea rezista aici pe pământ. Și ar ieși sufletul din trup într-o clipă, într-o clipită de ochi ca să meargă în acele frumuseți, în tocmai ca musculițele acelea care se apropie de lumina orbitoare a unui bec, și pentru că sunt foarte firave și materia pământească se arde, așa se ard și ele acolo. Și așa s-ar arde sufletul de fericirea și de bucuria raiului dacă ar fi să vadă cu ochii cei trupești. Noi știm cu toții și am auzit că mulți oameni au murit și de câte o mare bucurie. Nu are omul numai de întristare, ci și de bucurie. Așa se povestește de o obiată femeie văduvă, care și-a aștepta fiul ei, singurul copil, ca să vină din război acasă, și când a venit armata în orașul ei, unde trebuia să fie și copilul ei, ea se uita cu mare grijă să-l vadă prin mulțime, dar nu-l vedea. Întristată și necăjită, căutând cu ochii printre ostași, află de la cineva că fiul ei a murit în război. Se bocește, se bate cu pumni în piept. Plânge fără să fie mângâiată, dar deodată printre ceilalți vede că vine și băiatul ei, copilul ei drag. Aleargă la el, îl îmbrățișează, îl sărută, se bucură, este în culmea fericirii bătrâna. Însă de multă bucurie și fericire căzu jos și își sufletul. Acum, acolo unde mama își plângea feciorul, o plânge feciorul pe mamă. Putem să ne închipuim cât de mare a fost bucuria acelei mame? Dacă această bucurie ar fi ținut o zi, un an, sau toată viața pentru această mamă, oare ce fel de bucurie ar fi fost? Câtă bucurie a simțit biata mama aceea? când și-a văzut băiatul viu. Bucuria raiului este însă mai mare decât aceea. Este fără asemănare. Ea ține nu o zi, nu un an, ci de apururea, Este o bucurie totală desăvârșită. Dar am auzit și alte cazuri. De asemenea bucurii pământești. Îmi povestea cineva că într-un sat Cineva a câștigat la loterie 200.000 de lei. Și în clipa când s-a dus să-i ridice banii, când s-a văzut cu atâția bani, a căzut jos și a murit de bucurie. Precum și alte cazuri mortale din cauza marei bucurii pe care le-ați auzit și dumneavoastră. Chiar acum câteva luni îmi povestea cineva că într-un oraș la noi în țară, la Brașov, a câștigat unul o mașină la loterie. El era singur, vădu, în puterea vârstei, s-a dus să ridice mașina, dar pe loc a paralizat A trebuit să-l aducă cu o altă mașină acasă, unde zace și astăzi. Și mașina a luat-o alții, a trebuit să o vândă, că n-avea ce să mai facă cu ea. Iată deci ce înseamnă și bucuria. E cât este întristarea de mare și aduce dureri. Trupului, așa și bucuriile, dacă sunt prea mari, poate să cauzeze trupului și să l distrugă. Dumnezeu însă a rânduit așa fel ca oamenii să le aibă pe aici pe lumea aceasta și unele și altele atât cât poate să ducă El. Ne putem da seama să judecăm ce mare putere are bucuria cerească, bucuria Raiului. Ceea ce este covârșitor, este ca această bucurie acolo în Rai nu ne o poate răpi nimeni. Nu se poate strica. Nici primejdiile acolo nu sunt, nici boală, nici moarte, nici durere, ci numai viață și fericire. Așa cum fierul înroșit în foc nu se desparte unul de altul, ci amândouă sunt una, focul lipit. De fier, la fel este în rai, sufletul lipit de Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu se desparte de cel fericit și nici cel fericit de Dumnezeu. De asemenea, am găsit într-o carte veche o istorioară adevărată. Acolo se spune despre un călugăr simplu, care trăia într-o mănăstire departe în munți. Acest călugă, evlavios și cu mare frică de Dumnezeu, păzeauă rânduielile creștinești, nu putea înțelege din saltirie cuvintele prorocului David, unde zice că o mie de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, este ca ziua de ieri care a trecut. Și fiindcă acea mănăstire nu avea pe cineva iscusit ca să-l întrebe, a făcut rugăciuni către Domnul ca să-i descopere lui ce înseamnă aceste cuvinte. Și așa rugându-se de multe ori, l-a ascultat Domnul într-o zi, căci după ce a terminat slujba din biserică și s-a dus toți frații la chiliile lor, el a rămas mai mult în biserică și se ruga. Și iată că deodată aude o fâlfâială de aripi prin biserică. Și când se uită, a văzut o pasăre mare, nespus de frumoasă, zburând prin biserică și apropiindu-se de ea, el s-a veselit mult de așa frumusețe și a început să alerge după pasăre ca să o prindă. Iar pasărea... A ieșit afară din biserică și câte puțin se lăsa în jos, la o distanță mică, el a alerga să o prindă, pasărea zbura mai departe, iar a alerga și așa s-a dus după ea până departe în vârful munților, într-o pădure mare. Acolo, în acea pădure, a fost atras de frumusețea cea spus a ei. Iar pasărea s-a așezat pe o craca unui copac și a început să cânte o cântare. O cântare ce nu s-a auzit vreodată pe fața pământului. Nemai de frumoasă. Această pasăre nu era o pasăre obișnuită. Această frumoasă pasăre cânta cu glasul ei cel ceresc din grădina raiului, un heruvic ceresc sfânt, că era un heruvim din rai, pasărea aceea. Și din cântare așa l-am puternicit cu trupul atât de mult că n-a mai simțit frigul, n-a mai simțit foame și nici o nevoie a trupului și ca și cum ar fi fost în rai, așa s-a simțit lângă pasăre și la cântarea ei. A ascultat-o acolo în pădure trei de ani. După aceea s-a înălțat pasărea la cer, iar călugărul simplu s-a întors înapoi la mănăstire, crezând el că a lipsit de la mănăstire numai o oră. Atât Am i s-a părut. Când a ajuns la mănăstire, portarul a întrebat, de unde ești? Mare i-a fost mirarea când n-a mai cunoscut călugărul pe nimeni și a început să spună el că a fost acolo atunci, cu un mai înainte. El este veșmântarul acelei mănăstiri. Tu s-a umplut de spaimă, și se schimbau fețele lor, văzându-l cu câtă încredere vorbește și cu câtă siguranță. Iar starițul acelei mănăstiri, cercetând dosarele cele vechi, a găsit scris pe călugărul cel simplu că fusese acolo cu 300 de ani în urmă. L-au rugat cu toții să le spună și lor întâmplarea și ce fapte bune a făcut. Cum a fost învrednicit de asemenea dar ca să trăiască atât de mult? După ce a început să le spună toate, toată întâmplarea, cu pasărea, cum s-a dus, cum a auzit, au înțeles ce taină mare a lucrat Dumnezeu prin el și plângând de bucurie l-au sărutat cu toții și îl priveau ca pe un înger din cer. Iar el, după ce a slăvit pe Dumnezeu, a plâns mult și a cerut să se împărtășească cu Sfintele Taine. După ce s-a împărtășit cu multă credință, a zis rugăciunea care se zice după împărtășanii, Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, și îndată și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, zburând și el spre pasărea cea minunată din grădina raiului. Un alt om al lui Dumnezeu, care era plin de fapte bune, a venit la el un sfânt înger, arătându-i-se în toată frumusețea lui. Acesta, când l-a văzut cât era de frumos, spunea la toată lumea că dacă ar fi cu putință, ar fi mulțumit chiar dacă și-ar pierde ochii să nu mai vadă, dar numai să-l mai vadă o dată pe acest Sfânt Înger, că așa era de frumos ce nu poate mintea omenească să-și închipui. Câtă bucurie a simțit acest creștin numai prin frumusețea unui Sfânt Înger, dar când se vor întâlni sufletele noastre cu atâția sfinți îngeri și cu sfinții care au trăit și ei pe pământ ca noi, când se vor întâlni cu Adam și Eva, cu Noie, cu Avram și Isaac, cu Iacul, cu prorocii, cu împărații sfinți, cu cuvioșii și mucenicii și cu sfintele fecioare care s-au făcut mirese lui Hristos cu Sfânta Varvara, cu Ecaterina, Irina, Cecilia, cu Sfântul Mucenic, Gheorghe și Dimitrie, cu mari aceștia generali, cu Sfinții Nicolae, Vasile, Ioan, Gură de Aur, cu Sfinții Apostol, Petru și Pavel și cu toți Sfinții lui Dumnezeu, care au avut pe pământ lupte ca și noi, au avut trupuri ca și noi, au avut lipsuri și necazuri pământești, dar nu le-au păgat în seamă, pe toate le-au disprețuit ca să câștige raiul. Și Domnul nostru Iisus Hristos, de aceea a venit, fras creștini, ca să ne dăruiască această cetate sfântă, curată și frumoasă, veșnică, fericită, raiul. Dar ce vedem? El spune unui tâlhar, astăzi vei fi cu mine în rai, tâlharului de pe cruce. Însă, fariseii și cărturarii, oamenii care erau luminați, așa ca și în zilele noastre, mulți creștini care se cred îmbunătățiți și mult luminați au fost osândiți în iad. N-au moștenit și nu s-au dus în rai pentru mândria lor, pentru fățărnicia lor pentru obicei numai, pentru că ei au voit numai din obicei să vină la Dumnezeu să slujească. Tâlharii, desfrânatele, păcătoasele, ca și Maria Egipteanca pe care o prăznuim astăzi, ne amintim de viața ei, care te cutremuri când auzi mulțimea păcatelor, ce fel de desprânări, ce fel de păcate a putut să facă această femeie? <coughs> și prin focăința ei, prin sfințenia vieții ei, prin lacrimile și îndepărtarea de păcat, a ajuns să meargă cu trupul acela păcătos, care fusese păcătos, să meargă pe deasupra apei ca Domnul Hristos. Căci a văzut-o Zosima, care și el se pomenește astăzi, mergând pe apă ca pe uscat și s-a El care era un mare călugăr, bătrân cu viață curată și cu multă pocăință. Dar mult mai mari au avut suferințele ei ca noi, ei cei de atunci, au trebuit să sufere multe lipsuri și să îndure multe pentru ca să ajungă la viața cea curată și sfântă. Dar în ce limbă vor vorbi unii cu alții în rai? Se pune întrebarea de către unii părinți. Sfântul Ieronim zice că acolo vor vorbi în limbajul primilor oameni Adam și Eva și acolo vor vorbi limba bisericii, limba cerului, limbajul acesta care noi îl învățăm în biserică, cântările acestea care le cântăm aici, rugăciunile acestea și bucuriile care le avem aici ne sunt ca răsplată pentru puțina vreme care o trăim. Acolo, din toate părțile, de pe pământ, din toate națiunile, vin creștini, adică în raiul lui Dumnezeu, creștini botezați. Dar ei se unesc unii cu alții prin aceste cântări sfinte ale bisericii și să înțeleg și cunosc ce fel de creștini sunt și dau slavă lui Dumnezeu în veci de veci. Acolo, deci, să privim și noi, o, fraților și surorilor, fiilor și fiicelor a lui Adam, că acolo este orașul nostru, patria noastră, acolo este staulul oilor lui Hristos, acolo este odihna noastră cea adevărată. Porumbițe rătăcite, acolo este cuibul vostru, când veți ajunge acolo, veți auzi cuvintele, gustați și vedeți că bun este Domnul. Pe această patrie cerească, pe acest frumos oraș al nespuselor fericirii, pe acest lucru minunat, această grădină a Raiului Dumnezeu are de vânzare. Iar de voiești să o cumperi, ai dreptul și poți să o cumperi. Vrei să întrebi ce preț are? Prețul ei ar fi după dreptate o osteneală veșnică, pentru că și acelea sunt veșnice de acolo. Însă zice Domnul că se mulțumește și numai cu această vremelnică și puțină viață de osteneală, adică să te vinzi pe tine lui pentru ca să o ai veșnic pe aceea. Nu zice să te ostenești 500 de ani sau 10.000 de ani, ci numai acești ani, aceștia care îi trăiește aici pe pământ. Și mai mult Domnul primește pe fiecare de la data anilor de față. Din momentul acesta, când ai făcut hotărâre pentru împărăția cerului aici pe pământ, și vrei să cumperi raiul lui Dumnezeu, să te hotărăști, să te lași de păcate, căci acolo nimic spurcat nu poate să intre. În acel loc frumos, acolo unde locuiește Dumnezeu și Sfinții și Sfințenia, nu se poate duce cel spurcat. De aceea spune acolo la Apocalipsă, în Biblie, că afară de cetatea sfântă vor rămâne câinii, vrăjitorii, ucigașii, desfrânații, toți ticăloșii pământului, afară sunt de cetatea aceasta curată și sfântă. Nici nouă nu ne convine. O să trăiești în casă cu un câine împuțit, nu e vorba de câine aceștia, e vorba de sufletul de omul care poartă în el un câine, împuțit, că s-a împuțit sufletul un om de atâta vreme nespovedit, neîmpărtășit, că pe mulți întreb de când nu te-ai spovedit, niciodată din copilărie alții s am puțin de multele păcate, de desfrânări, de vrăji, că leargă oamenii la vrăji, la descântătoare, să se tămăduiască pentru o a Amar că ce afară de cetatea raiului vor rămâne și vrăjitoarele, cu închinătorii la idoli și cei ce se duc la ele. Femeile care spurcă bărbații, care îi unge din crește până în tălbi, cu fel de fel de măjmoande, de pe la vrăjitoare să îi facă din oameni oameni. Cum cred ele că vor putea să mai trăiască în casă cu un asemenea om, care l-a spurcat, care l-a stricat și sufletul și trupul lui? Cu sila se poate dragoste. Bătaie de joc, diavolul râde de lume, în toate felurile. spuneți le aduceți-vă aminte de aceste cuvinte și fugiți că s-a mulțit acest păcat mult de tot, pe întreg pământul, păcatul vrăjitoriei. Fugiți dacă vreți să scăpați de diavolul și de iad, dacă vreți să moșteniți fericirea și raiul cel minunat a Lui Dumnezeu, pocăiți-vă, adică faceți pocăință. Pocăință să ne căim de păcatele care le-am făcut, să le plângem păcatele, ca dacă nu le plângem aici, plângem în iad. Pocăința constă să te căiești de păcate mai întâi să te hotărăști temeinic de a-i muri, de a crăpa, să nu mai faci, să nu mai zici, să nu mai trăiești o clipă în păcatul de Pocăința constă în metanii să facem și noi, să dovedim cu mic semn înaintea lui Dumnezeu că ne căim de păcatele care le-am făcut. Să facem metanii, închinăciuni, ajunării. Dar ce vedem? Ce ușor se face păcatul și ce greu se poate omul păcăi, plăti de el. Nu cu bani se plătește de păcat. Trupul acesta care a primit plăcerea trebuie să sufere. Să plătească cu durere. Tot ce am făcut cu plăcere să plătim cu durere. De aceea Sfinții se chinuiau, de aceea mâncau o dată pe zi, pâine veche, uscată și puțină apă ca la pușcărie, ca să chinuiască trupul acesta. De aceea dormeau pe bărăcini, de aceea umblau goi și rătăceau prin pustietăți ca să se pocăiască. Așa s-a pocăit Maria Egipteanca de care pomenește Biserica Ortodoxă astăzi. Pocăința ei nu se poate asemăna cu a multora. 47 de ani! A trăit în pustie de la tinerețe și acolo și-a veștejit și-a uscat trupul, că ajunsese ca o umbră de s-a speriat Sfântul Părinte Zosima când a văzut-o, a crezut că e o nălucă. Și noi ce facem? Păcate cu dujumul. alunecări ușor. Ce lezne se mai alunecă, mai ales în păcatul de sfârnări astăzi. Ce urmări grozave mai are păcatul acesta. Și trupești și sufletești. De aceea e bine să ne pregătim ca să nu pierdem și noi ca Adam și Eva Raiu, pentru totdeauna, că pe noi nu ne mai scapă nimeni, fras creștini. Poate suntem pe marginea gropii toți, să ne pocăim și să ne chinuim vrăjmașul acesta de trup, ca să nu pierdem această fericire veșnică a Raiului, această bucurie care nu va ține zece mii de ani, sute de mii de ani, totdeauna, așa ca și dincolo. La locul celălalt, pentru totdeauna, vor fi sufletele, cele care se duc acolo. Două locuri a gătit Dumnezeu oamenilor. Unul pentru drepți, pentru cei ce se îndreptează, pentru cei ce se pocăiesc, pentru cei ce se sfințesc, raiul și... Iadul pentru cei care nu vor. Neîncetat să ținem seama că numai atât timp cât suntem vii în această lume, ni se pun în socoteală toate faptele care le facem, bune sau rele. La moarte vom culege fiecare ce-am semănat și ne vom odihni unde ne-am așternut. După faptele noastre, vom fi repartizați la rai sau la iar, la bine sau la rău. Să ne luptăm, așa cum am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, că Domnul Hristos, judecătorul cel drept, nu se uită la fața nimănui, nu primește nici banii nimănui. Nu ne primește să spunem noi că doamne, odată, eram și eu credincio și veneam la biserică. Și am făcut atunci multe milostenii și am dat mulți bani, și am ajutat biserici, și am făcut și am dres, cum poate au pretenție mult. Dacă ne găsește moartea în păcate, împăcate în de acestea grele de care v-am spus, amar nou. Degeaba mai trăim. Domnul Hristos nu face deosebire, nu se uită la fața noastră, la nimic, așa cum n-a căutat la fața celor doi ucenici care erau rudenii. Rudenii Domnului după trup, Iacob și Ioan. Ei au crezut că Domnul o să le facă această mare cinste pentru că sunt rudenii cu El după trup. Domnul a spus nu, aceasta se va da acelora care va fi rânduit, care va lupta, care va câștiga prin luptele lor, prin viața și trăirea lor, împărăția cerului, raiul, fericirea cea veșnică. Așa să ne luptăm și noi ca să nu pierdem acest dar, acest lucru minunat, să ne luptăm din tot sufletul și trupul nostru să-l punem la luptă, la lucru, la muncă, pentru suflet, pentru împărăția lui Dumnezeu. Aveți bărbați necredincioși, aveți copii necredincioși, aveți rudenii în întuneric și în păcate. Luptați-vă să-i scoate, să-i aduceți la Domnul Dumnezeu să cunoască și ei, căci acest dar vrea Dumnezeu mai presus de orice din partea noastră. Doamne Iisuse Hristoase, împărate al slavei și Dumnezeul milei, milostivește-te spre noi, robii tăi, și ne ajută și nouă și tuturor creștinilor celor ce s-au adunat aici Ajută-și celor adormiți în nădejdea învierii veșnice să ajungem cu toții acolo în locașurile prea fericite ale slavei tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Amin.